Triggervarning! Det enda programmet som spontant byter till Polka! Det verkar som att folk har, har blivit illa berörda. Mm. Trigger du rent <laughs> Ja, ungefär ungefär. Det. Här, här har man en, en, en fin liten diskussion mellan vänner om, om någonting så skyldigt som terrorism och så går någon och blir upprörd. Ja, men du vet, inte, inte kan man ju... Det kan man ju säga någonting i dagens värld utan att någon tar illa upp. Ja, jag, jag utgår från ett personligt mejl jag fick och så blir man lite sådär. där, ja men om ett avsnitt heter Trigger Warning, inte som Kramiga nallebjörnar eller liksom Vaniljsås Party. Ja, ja. what do you think was gonna happen faget? Men, men, men kanske de tänker att det är så där man, man gör några av det hela. Säger men det gör vi ju. Figure, figure warning och så är det ändå nallebjörnar. Allt vi säger är 100% seriöst. Vi har ju ett aktualitetsprogram. Ja, ja, ja definitivt. Så <laughs> här det definitivt. Att alla får ha åsikter. Ja, men, vilket leder oss till vår nuvarande diskussionsämne. <hör> Om vem som har åsikter, vem får ha dem och vad för slags åsikter de har. Uh. Uh. Men uh, alla borde få åsikter mm. PS, jag tycker att om du, är, om du hör på det här avsnittet Och du är riktigt fittig då är så fittig att liksom din fitta kokar Det är så mycket sand Och du vet inte vad du ska göra med det Då ska du gå till Facebook Och läta upp trigger warning Eller så går du till Twitter Där vi är mm. trigger warning 1 Tror jag ja. Ja. Och, jo, och, och, och, och Ja och så Ja, annars får det till Anna. Och sen sätter du dig här vitangen tangen. Båda så stonkar du ut liksom, den absolut mest glödande rage-festen du någonsin kan. Riktigt som make them keyboards burn, yo, Because we want it. We want all your tears. Please. Och sen kan du skicka till e triggerwarningatgmail.com. på och kram. Det gör oss glad. Mycket bra. Skriver du tillräckligt. Tillräckligt mycket emo Så tar vi med dig program Det här är ett löfte <laughs> So you know, be careful what you wish for Just might get it ja. Nej, nej, men liksom, come on att, Ja, ja, det är det jag säger liksom publiken. Ja. Publiken, men, liksom. Låt publiken mm. Låt kreativiteten flöda uh -huh. <clears throat> ja, ja, ja, men fantastiskt. Åsikter Och så vidare, ja Mm Mm, Och, det har äh, man Det har man ja Och det är ju, Nu vi ska komma fram till äh, Sanningen om åsikter oh, oh. Allt det där okay, Kukar i munnen. Mun. Ja precis, kukar i den enda sanning som finns i denna värld Så ja, är men de Det är ganska generellt att Alla måste väl ha en åsikt Om det plötsligt manifesteras en kuk i deras mun Ja Men har de den riktiga åsikten? Vem har rätt att ha en åsikt om de har en kuk mun? Precis, precis. Allt och detta och mer. På trygga ja, i följande avsnitt. Ja. <laughs> men jag har den här hatten här du då. Mm. Äh, med, med papperslappar i. Äh, vem, okay. vem vill börja? Ska, ska jag börja? Men låt Nicolaj nu då som var så enträgen förra gången att börja nu då. Ja men Nicolai, ja. varsågod. varsågod. Ja, tack. Äntligen är det min tur. Ja, lycka ja. till. Ja. Finländaren. Jag vägrar öppna munnen om det som jag säger inte är hundra procent sanning som alla därvarande åhörare kommer att hålla med om fullständigt. Ja, jag gillar de första fem orden. Alltså, jag, jag tänkte just säga, kanske jag, kanske jag loggar ut nu och så får ni fortsätta. Ring till mig när, när ni tar slutklämmen. Om du vill grata så kan du göra det på Twitter. Nå men, varning 1. Ja, tack. Så kan du gråta så mycket du vill. Ja, men varsågod Thomas. Jaha, ja. I princip <skratt> Jag vet inte något om något Men ska ändå Ha en åsikt i varenda debatt Och sista ordet i alla meningsutbyten Fantastiskt Nej, Jag gillar första åtta orden Ja <skratt> <skratt> var så Varför är han en sån fit? Ah, ja. känns ja. Don't you gender shame me? Jag tycker så dick. Mm. Det är han. är han i din mun nu? Jag vet inte. Jag vet inte om vi får någon sådan. Jag tror inte. <laughs> kanske, kanske okay. en spökpenis. Spökpenis, ja. ja den här kvaliteten. jag tror det är därför folk kommer tillbaka. Jag tror det är därför vi har. Pff, fem lyssnare nu kanske mm. uh, och, de, och de alla håller på att unfollow oss Jo, i takt. jo men jag tror att de som kommer tillbaka Kommer tillbaka för den höga kvalitän vi håller Om inget no, annat no, Jo, jo. Ja. Alltså, Vi är ju Efter att jag en kakkonen Så är det ju oss Du menar pikkokakkonen Anna av då <laughs> Lilla analsexet. Ja, lepetimoohi the big black Nej <laughs> men <laughs> <laughs> Oj oj oj. Jag jag har jag har en liksom det är så här man använder sin höga utbildning. No okej. Okay. Um, let's <laughs> in. <laughs> om det om jag bara säger nu som en liten så Disclaimer att om det igen blir någon sån där crazy liksom Racist, hat Så Vill jag inte nå mer Jaha Jag bara säger liksom att jag, jag är trött på att Liksom måste Måste parafrasera En massa hemska näga citat I varenda avsnitt Jag är en humanist, goddammit Men okej okay. um, Heinrich Himmel gråter När du säger sådär Jo, no, men Hitler gjorde ju någonting bra Han sköt ju sig själv Okay. Och autobahn. Mm. Och autobahn, ja. Mm. Um, well. Den projicerande solipsisten. Uh, jag har en handfull ämnen som jag är intresserad av. Allt annat är ointressant. Alla som inte delar mina preferenser är per definition korkade och deras åsikter kan ignoreras i alla debatter. Hmm. Nej. Träffar ju förvånansvärt nära där man bor. Ja. Men ja. Men Shut liksom, up. Men, <laughs> pff, ne, <laughs> men liksom åsikter. I, i vårt moderna samhälle liksom, finns det ju åsikter varje fucking sekund konstant. Mm. I vår Facebook, Twitter i, alltså varenda enaste sociala media, tv, whatever finns det åsikter av alla har åsikter nu idag. Eller åtminstone just åsikter kommer fram. Mm. Är det bra? Mm. Att det är så. Men å andra sidan. Var, var en åsikt. Att. Ah, det här tar mig tillbaka till. Åbo akademi. Och vissa kurser man gick på. Och sen så. Jag minns till exempel. Vi satt en gång och så diskuterade och vi. vad en text. Mm. Och uh, sen då så. Började det bli mer så här flytande och flummigt ju längre vi gick. Liksom, kan det bokstav vara en text? Kan det lukt vara en text? Och så sitter jag som den ensamma sura gubben och säger, nä! En text måste väl klart vara några särja ord som försöker bilda någon sorts sammanhängande liksom mening eller syfte eller någonting. De, ja, men kan det vara en legobit? Kan det vara ett barnskratt som... Nä, vitt! Och det är ord på papper. Mm. Men, ja, Men, men där, där kommer det igen. Alltså, att... Det var ju folk som hade åsikter om ett ämne där ja de verkar som att egentligen så borde de inte ha en åsikt om saker för att liksom, de hade ju ingenting som de tillförde till diskussionen Nej men det var bara där det. det var som så substanslöst för att just i det här kära jag menar om du tycker nu att en lägo bit är en text så då måste ju definiera det på en vis. Det är det jag menar just när du nämnde Facebook att till exempel om du tummar upp eller tummar ner om du tycker någonting är jätte... Eller du kan väl inte stumma ner längre. Uh, men om du likar att nu har någon, något barn blivit fast i någon, fast klämd i någon hiss mm. någonstans så då har du tekniskt sett en åsikt. Men det är egentligen bara att reagera på någonting. Att jag menar, om det exploderar en bomb framför mig, jag går... <går> inte det då? Jag har en åsikt om bomben. Jag reagerar ju bara. Mm. Mm. Nej, det är liksom men, lite på samma men, nivå. Nej, det ena handlar ju om en, en, kanske en omedveten reaktion, men det är ju en medveten sak om du går och likar en, en, något visst material. Men är det det? Jag menar idag, så liksom folk, några människor de fucking likar allt, mm. inklusive sina egna fucking posts. Vilka ah, är för... liksom att. Om du faktiskt vill säga en douchebag. I människa form, så De som likar sina ägare inlägg, like, What the fuck is that? Vem alltså, det... de gör det? Det är som att. Efter varenda gång du har sagt någonting. Så ger du en stor tumme upp på dig själv. Ja men det är det. Så har ju liksom. So, so själva konceptet för att tumma upp, då har det ju fullständigt förlorat betydelse då är det ju inte någon vi har, man har ju någon meningsutbyte där det är ju bara en, en automatisk reaktion så när man, när man tar själv det simplaste verktyg man har för meningsutbyte och bara pissar ner över det, liksom förtjänar den här personen så rätten att trycka på den där like-knappen, borde man inte ta, ta, ta det bort från honom han har gjort den meningslös mm, egentligen för det är som egentligen. så lätt att Ja förlåt, säger ja, nej, jag tycker gärna att, så att nog borde man ju låta den här personen ha kvar den här möjligheten att trycka på den där like-knappen eller Men till vilken nytt då? No, no, om inte annat så visar den åt omgivningen exakt att han trycka hur, på hurdan hur, hur, hur, hur hur den egentligen är och då kan ju de som vill kan ju uh, avsluta vänskapen med den här eller konfrontera den här gällande dens Tvångsmässiga klickande. Ja Men tillför men, men, ja. men tillförde någonting då efteråt. Jag menar, okej, okay, vi, vi får honom att sluta, och så klickar han aldrig mer på någonting. No, men så, så har vi heller inte fått någonting av det. Ja. ja. Men det är kanske bidragit till ens egen det sinnesro. Jo men, men det är just det där. Många av de här sakerna nu som till exempel på Facebook. Så att många av de här. Du har möjligheten att gilla någonting. Så kommer ju med en skyldighet då. Därför att. Om din någon jävla bekant nu då har gift sig. Eller fått barn. Och alla i din feed. Och plus typ hundra till. Så har du upp det här nu då. Så då finns det ju folk. Som aktivt sitter och lätar efter. Personer som inte har gjort det. Att nu är ju jag en av de där hemska människorna som att jag loggar inte in på Facebook varenda dag. För att liksom inte för att vara en sån där kuk. Men det är ju som samma shit på repeat nästan hela tiden. Att det, om det är någon som har postat någonting intressant så säger jag nog det. Men så händer det då att jag är på något som träffar fyra dagar och då jag inte loggar in på Facebook för jag har inte någonting som jag behöver säga att någon, det finns inte någon medle, meddelande kedja som jag är i som håller på att gå eller någonting. Så att jag har som inget business in där. Och sen då så har det hänt att någon har gift sig och sådär då. Och sen är de super bitchiga. Uh, Om man råkar säga dem på stan någon tid efter då för man har glömt att fylla i den där ena like då. Eller så men ni det den så här Jesus Charlie då liksom någonting Och typ alla mm. miljoner tummar upp den Och så är folk som jag så Ja men inte tummar ni upp heller När Boko Haram dödar barn Nu på andra sidan världen mm. Så att det är ju som på något vis De här trendkedjorna att De här obligatoriska tummar upp Om du inte tummar upp så är det något jävla socialt monster mm. Och jag, som, när jag vägrar Att jag, jag tummar upp om det betyder Någonting om jag blir berörd av det mm. Och att ännu bättre så gör jag en kommentar och jag tycker som att mm. om, jag, om jag dessutom redan gör en kommentar till exempel om jag säger att har någon fått ett barn och säger då grattis eller grats som jag säger för att ja, jag är en sån människa. Du är inte ett människa. Det är ja men, ja, men det är, jag tycker att det är roligt sätt att säga grattis för alla säger grattis eller något generiskt. Så jag säger gz. Mm. Det är det jag gjort. Mm. Som World of Warcraft, I, liksom, that's how I roll. Um, så, so, om jag redan har satt en kommentar där, i text mm. måste jag dessutom fucking tumma upp det. Mm. Att är jag inte, måste jag bara dubbelt det jag kan det positivt. Ja, ja, men det, det är ju här det kommer. Att liksom, i, I det här tillfället så hela, hela idén om att liksom folk ska Dela med sig av åsikter eller meningar, meningsutbyte, det har ju fullständigt kollapsat, det har ju ingenting med det att göra mer. Alltså, det, det, det har ju bara kollapsat in i sig själv på grund av jakten efter likes och kommentarer och reaktioner. Liksom. Och, och då blir det ju det här att nej, liksom, ja, men då, då vill man ju bara logga ur och säga att man jag har din fucking korkade bild och din korkade åsikt om att om du inte likar den här bilden så hatar du alla mammor i hela världen mm. men det är ju men det är ju, liksom, men det är ju egentligen ett påhopp som är helt ogrundat till exempel bara för att jag inte har likat en av de 111 sidorna som är mot kvinnomisshandel och jag tycker att man måste faktiskt lika en sida för att visa dem mot kvinnomisshandel tipp nummer ett, misshandla inte kvinnor och typ nummer två var kanske väl lite så här progressivt aggressiv mot folk som gör det. Eller instanser som är chauvinistiska då till exempel. Mm. Men, yeah. men till exempel, men Thomas, du har ju en fitta till mm. Och det betyder ju att ni har liksom moturen att fylla på samma dag. Så mm. att om jag då går liksom, säg på status och skriver eller tummen upp. Men så gör jag inte på din status. Mm. Då tror jag ju nog kanske din första tanke att uh, okej. Okay, What did I do? No, no. Ja, i det här tillfället nu när vi känner varandra så bra så skulle det vara no, okej okay, varför men ja. Men just det här att man har en åsikt i de här fallen så blir ju ganska emotionellt ofta att till exempel mm. jag, inte sitter jag och kollar på mina inläggare ja vem likar nu, vem likar nu? utan jag är som att no, man, om någon till exempel om jag har nu 27 personer som har likat någonting. Som jag skriver eller någonting som jag har gjort. Inte för att gana oss jag postar så lite. Jag postar bara dum shit på Facebook egentligen. Men. Um, och jag postar väldigt sällan. Men om det är 20 personer som likar. Och är en person som har kommenterat. Så då känner jag ofta att. Ja men. Alltså folk kan ju inte ha blivit sådär jätteberörda. Därför skulle de ha blivit där. Skulle de ju ha skrivit någonting. Tycker man ju. Sådär. Ehm mm. um, men jag tycker att vi ska bli som så fast i den här like-grejen. Utan vi Nej, talar om åsikter och vem som ska få ha ja. åsikter. Då. Mm. Och för att spänna den här projiserande solipsisten. Så att det finns en hel del människor vars åsikter jag inte bryr mig i. Mm. För att, okej okay, jag kan ta ett bra exempel. Um, man sitter på någon grillfest då. Och alla har det trävligt då och liksom äta någon biff och någon hamburgare och sådär. Och så kommer den där personen då. Som alla har i sin bekantskapskrets. Det vill säga den här veganen då. Som måste gå och berätta för alla då. Hur deras uh, carbon footprint. Hur stor det är. och liksom att Hur, hur jobbigt det är att vi sitter alla och äter kött och så vidare. Mm. Fel nummer ett. Du kommer till en grillfest. Fel nummer två. Alla sitter och äter kött och har det trevligt. Fel nummer tre. No, uh, nu kanske jag är lite generaliserande gentemot veganer men typ alla jag känner som är veganer så det första de gör är att de tjedja det andra de gör är att de är typ hemskt hemskt under de står liksom och darrar som så knarkar hela bunten de är som i horbo liksom fysisk form alltså, de, är, de är jättesjuka hela tiden ögonen rinner och de är konstant fäbriga och har och förkylda och liksom sådär. Och det känns man när de kommer och ger hälsotips åt mig. Så att jag menar. Jag rullar ögonen så hårt. är det att de ska trilla ur. Och man är som att I'll get right on that. Liksom, I'll go and stay borta. Liksom. Ja men i det tillfället så är det ju. Liksom 100 procent. Valid. Eller korrekt att ignorera. Vad det blir sagt. För att helt klart det är ju. Ja, men, en person som vet inte vad den talar om i en situation var han borde hålla käft <laughs> och ja, okej okay. inte, jag, jag, inte skulle jag ju säga att den här personen specifikt som borde hålla käft visst kan den ju få uttrycka sitt livsstilsval ja, men att börja gå och försöka pracka det på de övriga personerna mm. som är där om vi tar den här grillfesten som exempel det, är någonting som så att säga. Om man säger. Rubs me the wrong way. Alltså, om man, om man om... försöker placera sin åsikt. Som så här. Så här, från åben. På andra sidan. På andra sidan om man tar just det här köteexemplet. Ja. Var ska de nå. Med människor än folk som sitter på en grillfest. Till exempel. Så jag förstår nu. De där små var, Liksom att ät inte kött, kött är fel men man kan framföra det så mycket annat när man sitter och kära folk som sitter där jo. och försöker det trevligt med kött och eftersom vi äter kött har vi ju redan gjort vår preferens klar och sen det andra jo. så är som att eftersom de försöker ta det från något hälsoperspektiv vad, vad du gör med dig själv och liksom, bla, mm. så är det som att ja men, det är ungefär som att jag skulle gå till som, med, liksom, min typ stora mage fram till någon så är det normalt viktigt att säga att ja, att du borde nog på gym, lite mer. Att, att in, sitta här och äta smx. Om man är som What? Ja men det är det. Alltså, personen har Alltså Personen, alltså jag hatar, jag, jag känner själv veganer som inte är som det där. Men jag känner också veganer som är där pringelsätande, ätande Coke Zero-drickande Och liksom och, och de kallas i tekniskt sett så är de väl vegana men liksom, de är ja, värsta men, saks vidriga ja, människor. Jo, ja, men uh, alltså inte Slenderman kom fram till mig och säger att, Hur lever du ditt liv? Att, man, <laughs> well, fuck off you! Liksom. <laughs> men men ja. liksom men det är också det där att även uh, okay, om hans point är, är liksom är korrekt. Även om han ska ha rätt i det. Liksom. Så, så finns det också det här tillfället när man presenterar de som du säger att om man öter en grillfest om man är vegan så har man ju aktivt valt att säga det på det absolut dåligaste ögonblicket någonsin. Så det har ingenting att göra med att man ska, man ska konvertera människor till sina egna tankar. Mer än att man vill framföra att se vad god jag är. Titta och lyssna till min åsikt. För att liksom... Ja men, nu, nu gör man en deal av det. En big deal av det. Alla. Jo, men, men min poäng är kanske därför att personen i fråga var en som balvante. Så faller jag in i den här väldigt bekväma som luta mig tillbaka. Och, och rulla tummarna och som ha ha ha positionen. Mm. Därför att det är så som, som bekvämt ibland när man säger på en person. och är som, som att Allt du säger nu så är bara skit. Jag kan totalt ignorera allt som kommer ur det. Bara för att ta en sån öppningspunkt, en sån ställningstagande. Att liksom, du framstår liksom som en någorlunda bildad hamster. Att jag inte liksom, det finns ingen koherens i det du säger för mig längre. Jag tror att här situationen som du beskriver liksom, händer nog alla varje dag på sätt och vis alltså det, det är ju extremt exempel eller extremt extremt att en vegan till en grillfest men jag tror att det hände egentligen varje dag att folk som helt klart inte vet vad de snackar om prövar att få eh, liksom dig att lyssna till deras åsikt Ja, ja. men det, som här förra, det som, tror jag, förra veckan så var vi ut. Uh, jag och min liksom barnvagnen så där Och sen på stan. Och så var det någon. Så stod det liksom två fittor där då rökt. Uh, och förstås då så. Um, det var nästan samma sak. När jag och Nikolaj var ute ikväll. De stod där och så liksom fimpar dem. Typ rak framför oss. De, mm. de tittar inte ens, så Och det skulle, skulle ha gått typ en halv sekund sen. Och skulle jag ha det typ rak till vagnen. Right. Mm. Mm. Så liksom vänder jag om och frågar på finska att liksom om man är dum i huvudet. Mm. Och sådär då liksom och så säger han lite vitt plockar upp det det fanns ett ask för typ, mm. eh, mindre än en halv meter bort. Mm. Så jag var jag jäpper och sen var hans polare där då måste vi sitta och för oss fråga om jag var gay. Mm. Och så pekar han som att dude liksom literally pushing a baby cart here. Mm. Eh Mm. Men, men liksom vi fick Measure dicks då i typ 10 sekunder Men jag insåg han väl då att, liksom att då men Det vanliga att för det första är jag för stor, Och för det andra är det är inte vits att liksom, så, så han tog upp den Han gick och fimpar den och gjorde väldigt Demonstrativt så jag skulle äta hur jobbig jag var mm. Men jag då stod där och, mm -mm. Uh, För jag är en sån person Och det blev jätteotrevligt att jobbigt Och så gick vi vidare och så hade jag förstört kvällen För alla där säkert Um, men, jag hade, men jag hade en åsikt där. Att det var onödigt att ja. liksom, stå där. Och, liksom. Men inte var jag riktigt heller. Liksom, för han, han gjorde ett ställningstagande att, liksom, att uh, macho, macho. man jag kan fimpa vad jag vill och vitto och häftigt. Men det var ju en chit ja. åsikt han hade. Ja, och jag kom med min ännu shitigare åsikt och totalt platta till hans åsikt. Mm. Ja. står där och som liksom att, men, okay. jag, att dick? jag kan svårigen tänka mig att Det skulle vara en Som liksom en så stor debatt där liksom att, ja, att skräpa, inte skräpa Det är ju ändå relativt Stor konsensus på det där att, hey, att det är ju trivsammare för alla Om man faktiskt liksom ja, var när vi, Men var, när, vi var ute idag, när vi var ute idag Så, så gjorde ju ingenting Vi gick ju bara förbi ja, dem Men ja. Men Även om jag mumlar liksom så där halv här liksom och kant när vi gick förbi. Men att det var liksom passiv aggressivitet. Men det som triggar mig sist var ju det att liksom den flög nästan i barnvagnen. Mm. Yeah. That's not jo. cool. Nej, nej, nej alltså, det, är det är du definitivt inte. Men, men, men liksom, jag hade ju där inte, ska vi säga... Jag kom ju från en position av vräde. Det var inte som så här genomtänkt. Att skulle jag ha varje belävad människa gott ursäkta. Men Men i det här står jag i position av vräde. Vilka tekniskt sett så skulle ju isolera mig från att ha en bildad eller intellektuell debatt. Om man nu ja. skulle säga ämnet av att inte kanske fimpa helt. Helt planlöst på öppen gata som en, mm. ett värdigt debattmaterial men han hade ju redan tagit en ställning som en, yeah. en total roff och kant. så på något vis kändes det inte som alls som en dålig idé att gå in i den dumma debatten om vi vill kalla det. Där. Mm. Men, men det var liksom. Vad han än ska ha sagt där, Så ska jag vara totalt ointresserad av hans argument. Det är liksom. Pick up the fag mm. För det är liksom den enda. Mm. Det, det den enda meningsutbyte som behövt ske. Mm. Och liksom. Yeah. Och skulle han vägra. Så skulle jag måste börja knuffa honom med magen. Eller någonting. Och liksom. Mm. I, det, alltså, I det tillfället så kommer jag att tänka på. att, like, att varför, varför har man den slags åsikt alltså, varför har man en destruktiv åsikt eller varför har man en slags hållning vad är, vad, vad är det som man har gjort att man har valt den här hållningen eller i det här tillfället också uh, väljer att utöva sin hållning så att det faktiskt får en reaktion från andra. Jag menar om man hade väntat med att man fimpa medan det var ingen annan där eller åtminstone var det lite mer som så att man inte kasta fimpen mot barnvagnen, så skulle du kanske inte ha sagt någonting. Du säger. Men varför valde han att göra det på ett sätt Att liksom det får en reaktion men, men det är ju ett väldigt Starkt och attraktiv ställningstagande Att vara som så här extrovert Att mm. vem, jag, liksom, jag parkerar vad jag vill Och ja. mm. jag, jag spelar hur hög musik jag vill Jag fimpar vad jag vill mm. att det, det håller ju så länge tills det kommer Ett annat tok mm. Till exempel jag, jag är väldigt lätt personen Som skulle slå någon på käften Om de är liksom för för, liksom för jobbiga. Men, men att jag tror de flesta människor så är ju ändå på något vis designer så de undviker konflikter. Mm. Um, men att så jag, jag utgår ifrån att det är inte så många som skulle ha konfronterad den här personen. Och att nu menar jag inte därför att jag är en så uh, otroligt modig och ryggad människa. Utan bara därför att jag är en tillräckligt stor fitta för att göra det. Men de flesta personer vill ändå framstå som tysta eller mer belävade. Så de ni, går en krök runt de här personerna som är för extroverta. Mm. Och sen så under their breath och säger de som att oh, vilken odåga. Mm. Och så tar de avstånd från det själv. Men alla har någon sån där grej de gör. Att, mm. ni, att Just att, ja men... Det är 30 på den här vägen, men ah, fuck it, jag kör 40. Och, ja, men liksom, nu får man bara ta sex av de här grejerna för att det ska gälla från sitt imark. Hey, jag tar åtta för vitt och de här glassen är bra och så här. Att, de här små everyday crimes. Mm. Men att eftersom man ofta gör eftersom man är som så små crimes på något vis så vill man ändå göra det extra värt. Därför att jag tror varenda människa på något vis vill utmana andra med sina åsikter och ställningställningar. Come on, come at me bro, come on. Liksom, vem vill challenge me, come on. Jag gör vad jag vill. Oh. Och sen kör polisbilen på väg. Och så, <skratt> och så Benny. Förlåt, för man... för förlåt. Varför vill man göra det bara med så små saker? Men i alla de här stora saker som liksom jag menar, större Åsikter som politik eller religion eller den där så verkar det som att liksom, det är inte det som folk lägger sin, lägger krutet i. Det är mer det här liksom, små petitesser. Eh, där börjar det bli som liksom att man liksom, ah, korkat. Att, liksom, använder så mycket energi på sådana små saker. Men, men, men, men det är ju en ofarlig sak. Ja, men för, det finns de, vissa saker också. så kan det ju leda till. Leda till till större reaktioner från omgivningen. Men är det, För, är det inte man vill om man är extrovert? Jag, jag tror inte så mycket att man vill väcka den här, den här specifika reaktionen. Man vill kanske visa sig själv. Jag vet ju inte heller, jag tvivlar på det där, det skulle ska vara ett liksom medvetet val. Det där, att ja, men nu ska jag visa den här bilden utåt. Jag mm. tror inte att människor funderar så långt. Utan jag tänker mer att man vill kanske inte ha den där, man vill visa sig själv, man vill synas kanske, men man vill ändå inte ha liksom en så stor reaktion. Man vill inte ha den där fullständiga uppmärksamheten på sig ändå för att den är inte sen bekväm längre. Och då är ju en större, ett större ställningstagande än en tydligare åsikt. Så då, då, är det, då finns det ju också större risk eller chans att andra också börjar starkare ta ställning för eller emot. Mm. Det är en osynlig utveckling. Alltså jag köper det argumentet att, liksom folk, de vågar satsa sina mindre viktiga åsikter, men de vill inte spela riskroulette med, liksom de, de kärnvärd, de har, liksom, Om de har en åsikter som de har byggt hela sitt liv omkring så vill de ju inte liksom plötsligt lägga det ut och bara vänta tills kritikerna kommer och liksom ja, river sönder hans åsikt väl. Alltså, det, det, kan jag, det kan jag förstå. Men jag bara undrar liksom att var går gränserna? När måste man ta hänsyn till andra åsikter? För att när jag tänker att det finns ganska många åsikter som jag inte bryr mig alls i mm. att, ja. att till exempel om man, om man tänker på mail som kommer in till den här podden mm. så att eller liksom kommit in kommer till andra saker man har gjort då. Så här. att man liksom, jag bryr mig med de som har ett innehåll på sätt och vis att, till exempel mm. om de säger jättebra" eller jättedåligt" så att, det är ju som är på nästa tummen upp och tummen ner när ni Okej. Okay. Cool. Men jag tror ju i många fall så är det att jag tycker att om, om en person inte har möjlighet att artikulera sina önskningar eller, eller sin vilja. Så då brukar jag ofta sätta som ja men då kan ni lika bra göra som jag säger. Mm. Och det är ju till viss del lite översiktare i. Men om man tänker nu, liksom, till exempel på min dotter, att. Ja, alltså hon vill saker hela tiden. Hon, hon vill gå hit och hon vill liksom sätta handen i ärlutagen. Hon vill göra massa saker. Men att självklart, jag låter inte henne göra det. Mm. Därför att, för det första skulle det vara en i wast med money om hon går och, och där. Och för det andra så, no, men, uh, fuck it. Kanske det är inte är så bra Gör som jag säger. Uh, men, mm. men det finns en massa andra till exempel att <sighs> no, nästan alla såna här uh, könsdebatter som jag var i. Så kommer det alltid att Och jag menar. Ju, ju min, jag, jag, jag tänker säga det där, Ju mindre beläst en person är. Ju mindre liksom, livserfarenhet de har. Desto snabbare. Så kommer de till sin trigger. Och när de pullar sin trigger. Så är det oftast. Med någon sån här. De tar den, den största kulan de har då. Typ att. ja men Du är eller som liksom, Ja men. Du har aldrig blivit våldtagen av en ägare. Eller, men du, det kommer alla de här all hate speech, allting som de har. Så lägger de på ett kort och kör. Mm. Om man då kör över dem med ett enkelt argument. Äh, som att ja, vad har det med någonting att göra? Eller nej, det har jag inte. Men det spelar väl ingen roll eftersom äh, vi diskuterar apartheid. Så då har de ju ingenting kvar. Och således så har de ingenting mer att säga i debatten. Så man, man vinner liksom på sudden death på något vis. Därför att de har på något vis tagit sig ur den här debatten. Så att det är helt klart att de har en åsikt. Men den är oäsentlig. Därför att den, den blir helt krossad av nu äh, mot debattörens åsikt. De har inte artikulera alls. Lite som en variation på Godwins law. Vill du förklara det? Jag menar, den första som nämner Hitler i en debatt, han förlorade liksom, argumentet. Mm. Äh, ja, vad det? Reduktio ad ad Hitler, ja det? och ad hitlerum? Eller vad Godwins law är att ju längre diskussionen... Pågår det så större sannolikhet för att Hitler blir liksom. Anledning. Anledning. Uh, mm. En av dem. Jag vet jag minns inte vilken det är nu. Mm. Men, men ja, men, men jag, jag tänker också, alltså att det, det, det låter väldigt bekant där. Att det är det är själv, Det är sällsynt att jag har haft en diskussion med en, en, en person som har varit högre utbildad som har blivit. Otroligt sur, det hände ju också över, över en meningsutbyte. Ja. De personer som blir mest arga snabbast, det är som Sam har sagt, unga människor, men är inte särskilt mycket... No, jag sa aldrig unga människor, jag sa icke, be, icke särskilt belästa människor. Ja, det sa ja. han. Ja, det det. Jag, jag, jag vet inte om alltså, jag, jag, jag skulle dra, dra den där gränsen där heller. Jag tänker att det, det beror ju också på personens egna liksom, personliga styrka. Och, och det, det är ju inte någonting som specifikt enbart kommer med hur beläst man är eller specifikt hur mycket men det liksom finns Men det är. finns två vägar härifrån. Den ena är ju där, ja. liksom, för jag känner massor med folk som studerat massor mycket mer än jag. Och de här. Ja alltså de har huvud som en fotboll full med luft att de kan relatera någonting att om man frågar dem någonting så är det som att någon ska dra ett snör i ryggen på dem och säga. 1924 så gick bla bla bla att liksom, det, de kan relatera någonting de, de skulle kunna rapa upp hur mycket fransk grammatik som helst eller hur mycket yeah. äh, historiska slag som helst. Men om man frågar dem kan du relatera dig någonting till nu debatten vi hade om säg den nuvarande invandringspolitiken. Så då börjar de bara igen dra en massa konkret fakta. Och fast allting yeah. de säger är hundra procent sant så är det ovidkommande. För du kan liksom inte komma till en äh, diskussion om äh, säg rymdfarkost där börja börjar tala om giraffer. Om du ska göra det så måste du relatera Jo, Och du måste relatera hårt. vad ja. um. jag, jag tänkte om jag kan börja, föra diskussionen in på en, på en lite annan, annan bana här så funderar jag på det här alltså, tal om åsikter och, och den här frågan att, så att jag, ja, vad har, Är liksom åsikter alltid lika värda? That I mean. no, no, alltså i krast sagt så skulle jag nästan hålla med om det där. Alla åsikter är inte lika värda. Har man har en människa rätt att föra fram sin åsikt? Ja, då, ja och det skulle jag säga att det, det borde man ha. Man ska kunna föra fram den här åsikten. Men man ska ju definitivt så ska den där åsikten ju då liksom placeras liksom, då ska den ju föras fram och då ska den liksom liksom... den, ska, den ska bedömas mm. och, och så att du kan inte sen säga att ja nej men att min åsikt är liksom där min, min frihet jag måste få utrösa är, det är som att, nej, att nu så men det, var, jag, var, det, det var... var den andra grejen lite som ja. jag tänkte gå in på att äh, det var liksom det att ibland så oftast så blir det liksom fakta mot åsikt på och då, då känns det som liksom att väldigt logiskt att säga, men fakta vinner. Men, mm. men det är inte alltid sant. För att om du har nu en, en, liksom, en, en skicklig debattör så då kan de vinna bara genom att de förvränger på något vis fakta. Till exempel att uh, en, en man och en kvinna är ute på date, De går hem till mannen. Uh, de har haft en, en jättetrevlig kväll på stan. De har varit och liksom dansat, de har varit och ätit de har varit på be vad de har gjort så kommer de hem och så börjar de hångla lite och sådär. Och uh, mannen har jättestånd och kvinnan är liksom jättehät och jag liksom, vill ingenting hellre att ha sex med varann. Mannen bestämmer, men det här är ett perfekt tillfälle att ha sex därför. Nu har vi båda skitgått och nu ska vi ha sex med varann. Och kvinnan säger nej. Att jag vill inte, det, det känns inte rätt. Så det här är klassiskt man vs kvinna argument Lösningen är förstås att man inte pressar kvinnan utan man väntar. Och liksom efter kanske tio minuter så är hon rädd att ha sex. Men ju mer han pressar desto mer hos oss blir de rädda tillsammans. Men mannen använder logik och säger "Men vi har båda haft en jättetrevlig kväll. Vi har båda kåta vi, vi ska ligga med varandra. Och kvinnan helt emotionellt så att hon vet allt det här. Då. Men det är något som inte känns rätt. Hon vill inte. Så därför ja. betyder det inte att hon har fel. Och därför betyder det inte att mannen nu i det här fallet ska få rädda om dem direkt ska ha sex. Därför att han har på något vis sett det här nu och all, drag all, samman alla de här trådarna. Um, men att så här, så här så tar man ju ofta men intellektuella debatter. Ni? Att ja. Om man har en intellektuell debatt. Som att men, var Hitler en alien eller inte. Så Jätte om du... <laughs> No, vad va som helst kan vara en intellektuell debatt om, om man reducerar det till intellektuella argument. Yeah. Till exempel, ja vad hittar den el eller inte? Så in, tycker jag det beh behöver gå väldigt långt för att du ska nog ha ganska bra inför att backa up då. Om jag nu då sätter fram nu då, kanske fem punkter: no, Vi såg aldrig något uffo, no, han hade något tentacklar, no, det finns inget belägg yeah. någonstans av någon. Som någonsin existerat att Hitler ska vara en alien. Och din stångtunkt är att. Ja. Visste han? Och sen säger jag. Nej för att det står här. och du var han? Dumbög. Mm. Så då tar du ju ett emotionellt ställningstagande. För att ditt argument är i princip att, ja. Äh. ja. För att du kan inte. Du vägrar att ha fel. Och bara för att du är den som debatterar längst. Och vägrar djupst. betyder det inte att du vinner. Det bara betyder att du, har, du är oförmögen att ta den här debatten vid en intellektuell riktning och då vinner du. Och i vanliga fall ska jag säga att men, det är ju ingen som skulle någonsin ge en sån här människa rätt. Men igen, case in point, president Trump. Men jag sitter också och tänker på mm. det här Amerik alltså presidentvalet. Det var faktiskt, jag tänkte på det innan du nämnde det, att mm. de här amerikanerna som blev intervjuade i tv. om, liksom, Vad hoppas du att uh, den kommande president Hillary eller den kommande president Trump uh, ska göra? Eller vad vill du att han ska fixa? Alltså bara, Nå, jag tycker han ska ta titta på ekonomin och liksom, uh, titta på problem med, med det här och det här. Liksom. Ja, det alltså, det kommer massa ord. Uh, hela meningar också. Mm. Men det var ingen substans i dem. Liksom. Nej. Uh, och. Mm. Och där sitter man och tänker att om, om, man inte, om man inte lyssnar på vad killen säger utan bara suger in allt han säger så låter det kanske vettigt i någons Men det finns ingen ja. substans i det. Nej no, men inte för att gå in på Trump men hans argumentationsmodell är ju varken ny eller särskilt innovativ. Jag menar, han är ju en hate monger och han, han uppviglar ju folk med rädsla och... Och ja, bara säga liksom basso för, för de uppvägade, men liksom allt han säger är ju helt crap. Lyssna på att helt talen håller. Så, alltså han talar emot sig själv massor av gånger och ja. att, han säger egentligen har ju ingen koherens alls. Allting ja. makes sense just nu. This Så. is the worst deal ever made in the history of deals ever. Ja. Ja. Alla deals. <laughs> ja. no, men God bless America. men liksom, in, Enjoy. Ja. Ja. Ja, att... Särskilt presidenten tydligen. <laughs> men i det här tillfället att... är det ju faktiskt lite skrämmande för att liksom, oavsett om hur dumma president Trump, och om vi nu lite fortsätter på det här. Hur Låt oss är... kalla honom Mr. Trump här please? efter. Men han är ju president. Jo, men jag. Nej. Jag är ja, no. sorry, men han är president. Men han är inte, inte, inte vård. Han är inte vår president. Men han liksom... Jag vägrar att jag den där apans presidentskap. Ja, men, det, det är ju, men det är ju en fakta. Det är ju inte, nu, nu ska vi inte bli emotionella här. Men, jo, det är min åsikt. Jaha. Men, men, men där, men, men, ja, där, där kommer vi. Ja, okej. Okay, min point. point. Ja, point. Det är att, liksom, oavsett hur dumma hans åsikter är nu. Så nu måste vi ta dem i beaktande för att han har en maktposition. Nej, måste jag. Alltså, alltså, ne nej men alltså, är det är inte hemskt egentligen Det är ju hemskt Egentligen För hur ja. dum han är så nu ja. har han en maktposition Men samma sak är sant Med no, vår regering mm. Igen liksom, Ett totalt just nu. Att det, det finns det, det finns inget alltså, min, min, min favorit är Skolminister mm. Att, Liksom What the actual Tap dancing christ håller de på med där. Att det är ju inte att de gör en massa fel. Det är ju det att de gör ju ingenting rätt. Att om det skulle ens komma ett beslut som att åh, nu men, men det låter ju bra. Så då skulle man ändå kanske tänka att okej, okay, men kanske det är bara att sitta folk där och liksom ta rök heroin hela dagarna. Men det och Det är just det där att bara för att du har blivit utbildad någonstans eller bara för att du är med i vissa kulturförändringar eller bara för att du har en fot i alla dörrar och slickar alla skalar så det betyder inte på något vis att vi ska lyssna på dig eller att du vet vad som är bäst för någon. Det betyder bara att du är privilegierad. Och att jag tycker som igen på något vis att det skulle vara roligt, vi behöver inte ens gå så långt som till Amerika, vi kan stanna i Finland. Liksom, ja, men jag tycker att det skulle vara roligt om det finska folket insåg att ni vet väl att regeringen eh, så ska arbeta för folket, är inte tvärtom. Mm. Mm. Man får ja. ju faktiskt protestera. Man behöver ju bara sitta, liksom, sitta och hacka med kniven i köksbordet. Och, de, och på något vis att jag tycker det är jättesött att folk marscherar och, och håller sina protester och shit. Men de kommer ju bara ut på trappan och säger, men ja, ja, men nu kommer vi göra någonting. Så ni får för hem igen. Och så, okay. så får de hem. Att de säger ju att hej, alla ni tusen personer som marscherar här och har en väldigt stark åsikt. Uh, we don't care. Jag vet inte, något annat land i världen som kan göra det. Som inte, som inte typ Kina eller någonting. Uh, att alltså egentligen om man tar det, om man säger här ta på det, det är ju fruktansvärt att det är ju det är ju det är ju, det är ju, det är ju liksom sagoboksland ja, ja men, men vi där är ju kanske en sak som jag tycker att det är ganska typiskt för Finland, att vi stirrar oss blinda på just den här, att har du en har du papper på någonting, har du expert på. Att, är du är du doktor inom ett visst ämne? Så så räknas det på något sätt att du är, då är du plötsligt en en expert inom alla områden. Ja ja. Att att du på, på något sätt att ah du skriver om kyrkohistoria. Okej, okay, no, men nu är nu är du ju den den största experten på invandringsproblematik. Men, men, så här, vad, vad, har, vad har de här specifikt att göra med varandra de inte egentligen behöver de ha någonting att göra med varandra men man, man tittar mer att ah, men titta, det är ju här magister eller det är ju här doktor eller, eller magister eller frudoktor att, att det här är någonting jag tycker som sagt det är en finländsk sak jo, man, men det finns ett, man ser att är du bild, har du en utbildning bakom dig så är du plötsligt liksom expert på alla områden och det du säger, din åsikt är på något sätt mer automatiskt, mer värd. Och jo. det är den ju inte. No, det, brukar ju det fanns ju ett, ett gammalt skämt från USA som gällde politik som gick ungefär att uh, det är synd att alla personer som faktiskt vet hur man ska styra det här landet är upptagna med att köra taxi och klippa hår. Uh, men... Ja. men jag menar för, för Finland har då liksom lite det där att vet du om, om du bara gnäller om du liksom inte håller med majoriteten så då är du antingen så är du avundsjuk på någon som har en position som du vill ha eller så förstår du inte därför att du är så där då men men det är ju som samma sak också, som att ni, företags, stora företagsägarna då så skyller sig arbetslösheten i landet på att den, de yng, dagens yngre generationer är lata Men samtidigt så är de med att skapa Ett system Där det för vissa personer Är helt omöjligt att få jobb Eller få hållbara jobb eller liknande Därför att det finns en massa av de här grupperna Som bara roffa åt sig alla resurser Och så finns det en jätte, jättestor grupp Som ska dela på det riktigt lilla som finns kvar ja. Så jag menar det känns ju ibland lite som att man är fast i någon sorts Kafka-novell. Att som liksom, what the fuck? Att, yeah. hur är det nu? För jag menar, mm. jag, jag kan ju inte på något vis uh, vara den som kontrollerar värmen i ett hus. Och sen liksom yeah. klaga på att nu, är det, nu har folk det allt för varmt eller kallt i sina lägenheter och ska betala mer hyra. Det är ju lite befängt. För det är ju den logiken på något vis. Men, men jag vet att vi har liksom en, en stor respekt för högre utbildning i det här landet. Men det är bara högre utbildning som kommer med en viss lön eller en viss lönekvot. Och bara så länge de som har den här utbildningen sympatiserar på ett visst vis. Eller ska vi säga rösta som partiet. Men, för det finns ju nog en hel del intellektuella med höga utbildningar som har pånärat sig starkt mot ganska mycket som händer Var är de ja. idag? Nå, jag ska ge en hint. De är inte i Finland. Mm. Och det var lite något som jag diskuterade tidigare. Då, att det finns ett väldigt ohälsosamt klimat för Folk som nog inte är dumma i huvud i landet idag. Men jag menar inte att alla som bor i Finland idag är dumma i huvud. Men jag bara, bara menar att de som bor här och borde väta bättre litar inte riktigt på sig själva att ha åsikter. Utan de måste hela tiden, fast de är väldigt tveksamma, så måste de gå och säga att ja, men vad säger du, den här experten om utbildning? Elda upp alla läror, ja. Inte riktigt, men, men här är ju nu Uppbildningsministern, hon säger att elda upp Ja, men då måste det ju vara Om det kommer någon då som säger äh, Inte vet jag, elda Inte upp skolorna mm. Och sen då Så kommer någon då Och skriver på ilt och sen, Ja, men det vet ju alla att hon är Lesbisk och att hon är dum i huvudet Ja, äh, men hon är lesbisk och dum Ja, då vill elda upp skolorna så att det är som lite på den här nivån Om man tycker som att men herregud Menar vi som att Om jag saknar bondförnuft För ofta är det ju Frågor där det rör som jag tycker Borde vara ganska självklara att kanske vi Inte ska kära ner på All utbildning Hälsovård Och liksom äldrevård Det låter ju ganska mm. dumt Jag menar yeah. what the fuck Betalar ni skatt för mm. um, Men Ja, men, ja, men så här men, men man kanske inte på något vis då fundera att, att kanske det här är inte är dåligt utan då måste man gå och lyssna på åsikterna av folk som är högre bildade inom ämnet än själva men om de här åsikterna kommer från folk som propagerar för att man ska göra de här sakerna till att börja med så då har man som heller tydligen inte kritiken något så att kanske de här personerna är jäviga mm så det är jag liksom, vi ger ju inte själva tillåtelse heller att ha grundade åsikter utan vi måste alltid dubbelkolla med men vad tycker majoriteten? Men jag tycker det, här, liksom, det finns ju en liten paradox nu exempelvis med, liksom, precis i den här situationen. Vi har nu de sista 40 minuter hacka ner på att folk kan vara så fucking dumma, de kan ha så fucking korkade åsikter, de kan inte presentera åsikterna, de fattar inte när de ska göra det, till vem de ska göra det, liksom, alla de här delarna är bara kakka. Och liksom, och så ja. ena en, en ögonblicken ser vi, de vet du vad folk är dumma, de, de inte har en åsikt om den här saken. Eh, liksom, ja, men liksom, vi har ju nu hackat ner på dem i, liksom... 40 minuter, liksom. det, är, det är väl ja. liksom, är det inte lite en självfyllande profetia? Nej, vad är det? För att, jag, jag tycker som att det, det finns ju en liksom lite prioritet där att, mm. ja men vi, vi diskuterade lite förra gången att vi, att på att vi är det värsta folket, att mm. för medan vi liksom läver äh, som någon ny sorts adel här, medan folk liksom, barn i havet och liksom halva världen typ smälter, mm. så Ja, alltså, man måste ju på något vis prioritera lite Att kanske det är viktigare Att ha en åsikt om Vad som händer nu Säg med vår ekonomi uh, Men kanske det är inte så viktigt Att fundera ut liksom, uh, Vem som kommer att spela den rollen I den nya uh, It-filmen mm. Att man måste ju som på något vis Separera mellan Vad är nöje och vad är för och vad är faktiskt, vad är som fucking real life nu? For reals. Och att det är just det här att. Jag förstår att man behöver underhållning. Jag förstår att man behöver distraktion. Men det jag tycker är ganska uppenbart. Att för det är ju mycket smartare personer än jag själv som har sagt upprepade gånger. Att just nu så håller ju på något vis världen på att arbeta sig in i en ny arbetarklassamhälle. Mm. Uh, Um, därför att det, det blir liksom mycket större Det här liksom, löneklyftan Mellan olika, fo olika Folk och liksom olika grupper Och det blir ju just Snart det här klassamhället Snart har inte alla råd Att gå i skolor som lär ut humanistiska ämnen Till exempel utan du ska lära dig skriva Och kanske räkna lite och den gör off och att, och att i det här fallet Så att det är inte att du inte Får ha en åsikt Men att det är det att du fokuserar på fel saker för att du ska typ på något vis arbeta dig trött för att du just och just ska ha pengar nog att få ditt liv att gå runt. Och sen är du så trött att du blir distraherad av det här. Och sen då så kommer det sådana här uh, som jag ser som helst som så här spel för och som till exempel Sandfinländare eller Trump. För om man tänker på de här personerna det enda de gör är ju att de distraherar oss. Från sig en, en inhemsk regering som jag precis sa att han vill. Som varenda dag säljer ut Finland till liksom, antingen ut, utländska storföretag eller, eller privatiserar uh, liksom, den här uh, statliga sektorn ännu mer. Uh, och samtidigt så fokuserar vi på typ, liksom, vad Tim och Sain och liksom, de andra aporna håller på med. Och samtidigt nu i USA så började det ju snabbt bli krig till höger och vänster. Och de igen gör lite vad fan de vill. Så det är ju samma station som Bush var tidigare. Att titta nu på den här idioten. Mm. Titta på idioten. Jag tittar på vapen som dansar. Och under tiden så, så gör regeringen precis vad de vill. Därför att de har fått en jättebra clowner som underhåller folket. Så att klart man får ha åsikter. Man ska få åsikter om vad man vill. Men man kan väl som grundar dem lite ändå på något vis i... Alltså läs, lär, förstå. Ta inte allting för givet. Och, och jag tycker, där måste man ju tillse att det att man har en åsikt betyder inte att per automatik att den åsikten är den som är mer rätt än någon annans åsikt. Även om det känns så för en själv. För att för en själv så kan den här ens egen åsikt vara fullständig sanning. Och, och sen Därtill... Så tycker jag att har förman från den åsikten så då ska man ju också vara förberedd på att den ska prövas, mm. den här åsikten. Och den ska liksom mätas i så fall. Mm. Och sen som sista att din åsikt är inte fakta. Mm. Ja, men jag börjar kanske fundera på, jag tror det är det, det här taoistiska. Uh, valspråk att Du kan vara i konflikt med hela världen Men du kan inte vara i konflikt med dig själv mm. Att på något vis att Egentligen för människan Så är det bättre Att du, du är tillfreds Med dig själv och har helt färd i allting Än att du konstant har liksom, ett, ett inre krig med dig själv Och är osäker på allt mm. uh, Och jag förstår mm. liksom det här tankesättet lite Så tillvida att men om jag lever i en ständig kris Att jag vet inte vad jag ska tycka Jag vet inte vad jag ska känna Att varenda beslut jag gör Så är ett Mount Everest Så då blir det ju så att En av två saker händer Antingen så kan jag snart inte fatta några beslut Alltså att jag blir beroende av Ett organ eller en annan person Att fatta alla beslut för mig Och att jag på något ja. vis blir Jag blir liksom den här Uh, Partiröstaren som bara på något vis Nu har jag satsat alla mina pengar i det här käppet Så nu seglar jag antingen iväg Eller så sjunker jag med det um, Eller så blir det ju så att man, man Konkret fattar bara en massa spontana och Spur of the moment beslut Därför att den här ångesten av att sitta nära och fundera blir så stor Att man gör bara vad som känns rätt för stunden och ja. som bekant, det brukar ju sällan vara den mest optimala lösningen Jo, det är så. Ty Tyvärr tyvärr så är, Nej, det brukar det ju inte vara Men jag, jag tycker ju personligen så här om jag får ge ett litet råd åt uh, alla de kanske två personer som lyssnar att mm. om du står inför ett beslut som du ska fatta som inte bara är liksom, vad ska jag äta idag utan faktiskt någonting som är på politisk nivå eller Någonting som rör ditt liv eller som har en inverkan på framtiden. På ett mer påtagligt sätt. Så här gör du. Sätt dig ner. Och så läser du. Gå liksom på motherfucking internet. Och om du inte hittar någonting, börja på Wikipedia. Och sen går du vidare. Läs lite på chattforum. Få dig en överblick om vad ämnet handlar om. Kanske lite var de här opinionsfälten ligger. Och sen när du har läst allting så stänger du datorn och sätter den ner och så gör du det svåraste av alla. Fundera i en stund. Ja okej, okay, men vad tycker jag om allt det här jag har läst? Och sen så kommer du slutligen till ett vägkäl där det finns förmodligen oftast två åsikter. Och så tar du den som känns bäst och mest logisk för dig. Och blir fortfarande osäker. Here's the thing. Söker du mer information. Om det känns när du har gjort det här beslut som det här är rätt beslut. Då tar du det och så är du inte tillbaka. Men om du i framtiden mm. ställs inför någonting som skakar det här beslutet. De prioriterar då skaffar du ännu mer information. Ja. Och det är det ja. enda Precis. säkra sättet som finns att göra rätt beslut. Det tar länge. Det är omständigt. Och du har ingen garanti att det blir rätt i slutändan. Men det enda som mm. får dig att sova gott på natten. Det kan jag garantera. Ja. Jag, jag tycker det där var definitivt en mycket central punkt här. Jag tänker på hur, hur, den, hur jag har sett den här. Som Samuel precis sa. Jag har sett det i riktiga livet. Eller jag har sett motsatsen av det. Att en person har haft en åsikt som, som han överhuvudtaget inte har reflekterat eller tänkt över. Utan han bara rapat upp någonting som han har hört och har absolut inte tänkt hur det, hur det kan liksom, hur, hur det passar in i hans tankevärld. Han, han har bara rapat upp det som har blivit sagt i honom om och om och om och om igen. Och det, liksom, och det är synd. Det är så otroligt synd att se människor som annars är så liksom vettiga och, och snälla och logiska Och liksom på alla sätt vis trevliga Fullständigt liksom Ge upp all äh, Egen tankeförmåga Det är otroligt Otroligt synd att säga Men, Men lät... jag kan förstå för att det är så Fucking svårt för några Liksom oh. ja. no, no, det, det är ju Så att säga det, det handlar ju kanske om det där att är man är man, liksom ett, är man en person eller är man ett sådant djur som gärna följer mm. med? Man gärna ger liksom, låter andra fatta de svåra beslutena för en mm. för att det är lättare. Och, och då, så tror jag, då ger man, ju, man ger bort sin, sin beslutande rätt i, i, på den här nivån. Till liksom någon annan och så tänker man att, ja, att den får, den man följer vad den säger. Och, och då kan det ju just så att det kan ju gå in på riktigt galna vägar om man sen, helt utan någon som helst kritiskt tänkande. Men vi, vi har tagit på det man hör. Mm. Men vi har talat nu en, en, en god timme om åsikterna och vem som får här och hur man. Så här fattar de och sådär. Ja. Men, men jag tror att det som vi kanske inte talar om är hur åsiktsfattande egentligen funkar. Och att jag tror för att, för att se på det här, liksom nu kanske en del säger som självklart heter. men jag bara vill lägga ut det här därför att jag tror den man kanske betalar sig att tänka oss på. Och för att göra det så måste jag göra en liten parallell tillbaka till unga människor. Och det är så här att en människa. <coughs> så fattar beslut oftast utgående från hela sin kunskapsrymd. Det vill säga de erfarenheter, de upplevelser, de intryck som hon har haft upp till en viss ålder. Och äh, unga människor så har ju som har oftast en mycket mindre och mer begränsad äh, svär än säg en vuxen. Därför att de ofta har levt i en lite mer skyddad tillvaro där föräldrar eller andra förmyndare har tagit hand om så här svåra beslut för en. Så de behöver oftast inte vara utsatta för ska vi säga, världens äh, största beslut. Men det kommer alltid ett definierande skärde när en person förhoppningsvis måste bli vuxen. Och det betyder ofta att för det första så kommer det här själva ansvaret in. Mer konkret att du måste betala hyran, du måste göra mat, du måste ta ansvar för partners eller barn eller vad du nu har. Och när det här händer då, så, och du blir den, äh, den övervägande beslutsfattaren för ditt eget liv så då blir det också oftast en kris. Och äh, det var en gång en psykolog som beskrev äh, den här processen för mig lite, lite som äh, jag tror... Analogen hon använder var liksom hur man bygger en koja. Men jag säger ett hus nu. Då. Att det här fundamentet. Som måste ju vara rotad nu då i sunt förnuft. Just så det här. Att sätta din hand i eld. Äh, I sin hångla med huggormar. Liksom sådana här saker som. Äh, man behöver inte egentligen förklara dem. Mm. Ja. Det är bara en dum idé att göra eller inte göra vissa saker. Ehm. Um, Sen så kommer här konkreta saker på. Här har personligheten visst viss del att göra. Som till exempel när vi diskuterar den här fitnan som står och rakt ut och höll på. Så sa Nikolaj att, att många människor tänker inte så långt. Att de bara gör ibland istället för att tänka efter kärsigt långt. Så i många fall ja. har det viss att göra med viss mås av hänsynslöshet. Att man... man har svårt kanske att empatisera och säga andra människor. Att man lever ganska isolerat i sin egna lilla värld. Det betyder att man, inte att man inte bryr sig, men man bryr sig kanske inte så mycket om sina, sina medmänniskor. Man bryr sig om en viss sfär av medmänniskor. Um, men sen så kommer ju då, men i något kärleks så kommer den här kunskapstaken vid. Och där, där är det en som som faktum att, no, men. Vär, hur mycket är värd de andra kulturer? Vad är värd de världspolitik? Hur, värd, mm. Var pengar kommer ifrån? Allt sådana här saker. Om det finns stora brister här. Så då är det många människor att istället för att täppa till de här bristerna. Många människor tenderar att reagera på uh, okunskap med aggression. Snarare än nyfikenhet. Så där vi säger att. Uh, om du inte vet vem tjejsan är och var, Så då springer du inte i internet. Utan då är du som att, <coughs> att. vad är det här för skit. För att eftersom du inte vet det. Så är det någonting som ska föraktas. Eller vara rädd för. Så du ignorerar det. Det blir aldrig en del av din äh, kunskapsrum. Så allting som berör det här. Och kunskap fungerar lite så att kan du är en sak. Så kan du väldigt sällan en sak exklusivt. Utan. Varenda sak du kan så tangerar vissa andra saker. Och om mm. du läser in dem tangerar du fler så snart har du en massa träd där som växer. Och det här börjar du då bygga fundamenten. Nu då väggar och trappor och shit. Och till sist yeah. när du ska sätta taket på. Så det är på taket över våningen där du fattar alla beslut. Då om ditt hus nu då byggs upp av en massa äh, jävla pinnar. Och de här pinnarna så är oftast att. De här klassiska, men min pappa sa, eller min mormor tycker, eller det stod en gång på pissoaren i högstadiet. Och om du tar alla dina din info från Kellogg's Cornflakes om du tar all din världspolitik uh, från, uh, vad heter den här? En när jag, jag börjar alltid tänka på att. Typ på, på 70-talarna. Liksom resten av världen gick vidare. Och liksom försökte experimentera den. Som sådär filmatiskt. Och, och filosofiskt. Så gjorde mm. vi en i Finland filmer Som Pekka Popäja Nekeri. Um, så Popäja Nekeri. Ja okej. Okay. Uh, no, anyway. Att, jag menar, om du tar din information men alltså om, du, om du tar din information från sådana här ställen Att liksom du på riktigt tror att Som sagt folk i Afrika typ Springer ut med spjut och ländskynken Eller att, ni, att liksom, Muslimer världen vad det enda de gör att typ, Bär och spränger varandra i luften yeah. Så då är du Liksom Här är den enkla sanningen Du är för dum för att fatta beslutskäll Du är för dum och du vet på den nivån att du tar ditt beslutsfattande och alla så stora ställningstagande just från grupper. I bästa fall så är det någon sån här grupp som är kanske lite rotad i, i förnuft. Som kanske, no, säg, uh, dina föräldrar eller liksom något av de mycket så uh, extrema partierna. Har du åt så är det då, säg sand, finländare och nazistorganisation eller någon... Nazist din pojkvän som slår dig eller liksom sådana här personer som uppenbart inte borde fatta några beslut alls mm. och så lär att du gett bort din åsiktsförmåga du, du vill fortsättningsvis tro att du är i kontroll men du vet att din kunskapsrum är begränsad och den enda, den enda vägen ur den här hålan är tyvärr att men, du måste riva ditt jävla hus du måste bygga upp väggarna och du måste sätta ett tak och det enda du kan göra det på, du måste lära dig. Du måste sätta dig ner och läsa. Du måste bygga upp din kunskap. Ja. Och för idioter kan du inte fatta bra beslut. Sorry. Nej. Är du en idiot så kommer du aldrig fatta bra beslut. Och då, är du alltid, då kommer du alltid vara beroende av andra människor. Men här är kicken, och det är det här de flesta idioterna inte vet, Eftersom du lyssnar på det här programmet, är du förmodligen en idiot. Så här är det: du kan inte, eftersom du är en idiot. Så tror du att alla andra vet mer än dig. Och den gör dig till en ännu större idiot. Än du tidigare var innan du lyssnade på programmet. Just det. Genom att lyssna på det här programmet. Blir du blir ännu större idiot än du var tidigare. Här är sanningen. Alla andra personer är idioter då. De personer du tror är någonting. Är förmodligen större idioter än du. Och de låter du fatta beslut för dig. Om du skulle ta den där halvtimme nu. Som då att sätta dig in i något ämne. Du ska fatta beslut i. Guess what? Då slutar du vara en idiot. Då kan du sitta och ja. skrika i din podcast på internet. Och kalla andra folk för idioter. Och tro att du är smart. Mm. Men guess what? Jag är en idiot. Mm. Det är du. Men jag vet ändå mer än du. <laughs> jag, jag tänker på det där. Ja. Vad, vad är det nu? Jag, det var, jag hade en diskussion en gång med en amerikan. Om, äh, om liksom... Det är motivationstaktik att om man engagerar folk på en emotionell nivå strax efter man har satt en stor intellektuell språngbräda över dem så är folk mer benägna att ta, ta den här läran till sig. Mm. Mm. Jag tycker jag, tycker jag är det är du är en idiot? Jag tycker du är en fitta. Det är smart. Smart fitta. Jag hade en diskussion med, med en amerikan om. om Socialism för många år sedan och han, han rentade och rentade och rentade och liksom rapade upp saker som han hade hört från God knows where. Uh, så frågade han om, vet du vad som är skillnaden mellan kommunism och socialism? Kan du förklara mm. det för mig? Well you know, guess what? Det kunde han inte. Nej. Men så sitter man där och tänker, ja men herregud vad är det då vi diskuterar? Ska du inte? Ska du, liksom ska du inte läsa upp lite när du kommer och liksom ropar högt i sjön om att liksom, ah, the decadence of fucking socialism and the destruction of mankind. Alltså, men nej, han gjorde precis det som du har sagt. Han hade ju byggt upp sitt hus av kakka. Och väggarna var kakka. Och taket var av piss. Så det var ju inte särskilt liksom, funda med. Tänk ni så att bara Uh, tekniskt sett tycker jag det är ganska skickligt att bygga ett tak av piss. Ja, men liksom, jag säger bara att det, det är liksom hårt arbete men det håller inte särskilt länge. Nej. Så, bara som för en mm. fotnot, så i Afghanistan så bygger man hus av kakka och sand och de håller ganska bra. Men liksom, you know, the point is that, you know, his opinion was shit and he couldn't formulate ja. it. A historisk yeah. lektion i medeltidens uh, så håller i Europa så var skiten en av de mest uh, värdefulla resurserna i, den här, i de här fängelsehålorna därför att det kunde ofta vara liksom så här typ kanske en halv meter skit liksom på golven där mm. men att de fångvakterna älskade och fångarna lärde sig att tycka om det därför att liksom på vintern kunde de bygga sig fina små liksom så här Kojor där och sova varmt och könt i det och på mm. våren och sommaren fyller någon funktion. Amen. But you're living in shit. Men å andra sidan om, om folk lyssnar lika ihärdigt på våra beslutsfattare idag så är det väl inte så många år kvar tills vi är där igen. Och det här har stor betydelse för mig för jag gissar att jag kommer att sitta någonstans i de här fängelsehålorna bygga en koja och kakka. <laughs> det, där, det, det, det är lite hemskt där att, är, är vi nu med tanke på det som vi har diskuterat här, är, är man samhälleligt på väg mot en ny mörk medeltid? Rent intellektuellt eller re, ja, no, rent materialistiskt? Ni. Ni, <laughs> jag tänker nu alltså, intellektuellt. Men alltså, min, min, min, min kontrafråga är att Har vi någonsin kommit ut från det? Är liksom, det inte bara igen eller, ja. Ett, ett, ett par skulle, smarta jag, jag, jag, människor Som alltså, visar du, vägen för den dumma Du måste massa. ju bara säga att det, liksom, det, det här är inte min åsikt Det, det här är nu fakta det här kan, Nu har jag tyvärr ingen referens Men liksom folk kan kolla Om Jaha. de inte tror mig mm. Att um, Så här um, Forskare så har ju menat att den bästa tiden i mänsklighetens historia så Gissa när den kom renässansen nej efter andra världskriget ja efter andra världskriget därför att vad hände efter andra världskriget no, Men liksom vi, som var hade vi just över två världskrig vi kunde andas ja. igen Uh, vi hade ju liksom typ uh, kalla kriget och senare liksom Berlinmuren sen hade vi en massa sådana saker. Men det var ändå liksom, man kunde ändå sköts att folk kunde föra hem och skaffa barn igen. Folk kunde äta igen. Men det fanns samtidigt ja. den här uh, den här känslan i världen att okej, okay, nu kan man faktiskt se på framtiden. Och det betyder att folk, folk gjorde... I alla länder, sådana här saker som vi idag skulle kalla för talkoarbete. Att, att folk var igen. Det fanns en sån här randa av att hur mår du? Allting bra! Hej, god morgon! Och sådär. Mm. Men, och de menar ju att det här gick ju vidare och liksom vi, vi var ännu kanske på 80-talet som menar väl så här socialister att vi var ännu ganska lyckliga. Mm. Men sen hände någonting. Och de menar att det var väl den här influxet av som så här, den, den, min, den lilla ökningen av personal wealth och den här um, köpkraften öka hos medelklassen som ledde till att vi blev liksom giriga och i något skede så blev vi, gick vi från att vara liksom så här människor med värderingar till att vi blev bara galna konsumenter och sen fanns det här mänskliga och sen sätter man till koncept som den här nätisolationen vi ser i dagens samhälle där vi ja. sitter tio personer i ett rum och alla står på sin smartphone och så har du nu idag en, ett, ett samhälle som är helt frånvänt från det mänskliga på något vis att, att, att bry sig i någonting att ta ställning till någonting på en human nivå är beteende som man ska förakta det är löjligt, det är töntigt inte ska man bry sig i någonting ah, fuck school ah. att, jag förstår det men jag, men jag tror inte egentligen att folk vill läva så. Att, och de sa jag till exempel efter 9-11. Och många personer menar att det är en av de värsta ställen man kan vara i. Så typ New York City. Att alla typen fittar där. Mm. Men de sa att efter 9-11 så hände någonting. Även om det bara var för en kort tid i New York. Att plötsligt så fanns en mänsklighet där. Att det var en ja. tid där folk var som sa hej, are you okay? And have a nice day, and och, oh, och liksom så Men sen försvann det förstås. Och det, det är därför, som uh, vissa personer har undrat här, så där på en human nivå att behöver vi ett till världskrig? Att måste som på något vis komma en, ett krig eller ett brott som, som inte bara nu då uh, rör liksom de här San Monkis nu då på andra sidan världen, utan att även ska vi säga, ställen som Finland drar sin. Att mm. måste vi som människor vara rädda att gå till söms över att allt kanske inte finns där imorgon? Måste vi som börjar vara rädda för våra barn, måste vi börja vara rädda för allt? Att vår kultur kanske försvinner innan det kommer den här mänskligheten tillbaka och liksom att shit. Yeah. Alla de här DVD-erna betyder ingenting mm -hmm. Att det här är bara nöje Det här är bara försträelse What the fuck are we doing Och att yeah. det börjar nu på något vis låta som Någon sån här afterschool föreläsning Att vi måste bry oss om varandra Och hålla händer och sådär Och jag liksom fuck that Jag ska säga Game of Thrones, äta chips I don't care about you fags men, men det är bara det Jag vet att jag har fel Jag önskar på något vis Kanske mm -hmm. att vi ännu bodde i en värld där Folk var med som där Men hej, nu kom de här 30 flyktingarna. Nu ska vi fara dit och sjunga lite karaoke med dem och sådär. Men vi gör inte. Nej, och det är ju det. Alltså, all, alltså, folk är... Folk är inte längre så empatiska som de var en gång. Jag menar alla de här människorna som liksom skriker på internet och, om att liksom åh, det är synd om alla de här människorna som drunknar. och vi borde bara släppa in alla människor i Finland. Hur många av dem har egentligen gjort någonting för att förbättra situationen för flyktingarna? Vad har liksom No, de har ju betalat sina 20 euro till röda korsen. Hurra, ja precis. Oj då, nu, nu, nu kan man sova mm. gott om natten va? Mm. Ja, har ju gjort sitt. Då. Such caring. Gjort sitt. Det har de, satana. Så, och det, such är, care, much money, wow. Ja, men, och det, är också, liksom, det, det visar också hur, hur liksom, viktig den åsikten är för folk. Så, liksom, man, man har en stark hållning, men man gör inte ett piss man gör ingenting åt så. Man, eller som du säger man står framför regeringshuset eh, parlamentshuset och så skriker man i en timme tills politikerna kommer och säger att ja vi bryr oss inte och så går man hem, det är väl det mm. man gör men liksom, jag vill bara säga en sak uh, om det här demonstrerandet som betydligare börjar med i Finland, oh that's cute men here's the thing att hela att man demonstrerar eller strejkar eller vad ni nu hävdar att ni gör. Att hela pointen är ju. Att man gör det tills man är säker på att de har hört det Eller tills de faktis yeah. det faktiskt blir någon förändring. Att om ni bara vill göra en utflykt till Helsingfors. Och sen vända om och sen liksom live-twittra. Mm. Så att why the fuck spendera era bensinpengar. Mm. Att det, det är liksom det som är dumt. att liksom, Om ni ska strejka. Men strejka de motherfuckers. Om ni ska demonstrera, men demonstrera då! Stå där liksom tills de inte har något annat val än att öppna en dialog med. Er. Mm. Ni kan ju bara stå där tills det kommer liksom någon ni slips och säga att ja, ja okej, okay, men ja, ja, men nu får ni far hem. Okej, okay. då. No. Sorry att vi stör. idag. Mm. Att ni har åstadkommit facknoll. Ni har liksom, bara visat Hur king pussy är Och guess what Ingen lyssnar på dig Om du är en ryggradslös fisk Du, du måste liksom ändå ta ett ställningstagande Om du har en åsikt Och den är en polariserande åsikt Men guess what Du måste stå för den Inte kommer mm. någon bara att säga mm. aj, Du hade en åsikt idag Men du hade inte en igår Så idag lyssnar vi på dig mm. du, måste, du måste fucking artikulera Du måste man lyssna på dig Du måste Stå rakt och säg vad du vill. På ett fungerande ja. sätt. Om ni är en hel grupp av människor som vill samma sak. Förmodande. Nå men stå kvar vitt det, mm. ja. det är det här som jag inte riktigt förstår. liksom. Vad är tanken? Vad tror ni ska hända ja. där? Mm jag tycker jag skulle vilja föra till det där ändå om det är någon som har en åsikt som du själv inte håller med om om det är något som du inte tycker om så ta i så fall liksom och konfrontera det här ta, liksom, ta och skapa den här, den här liksom diskussionen ta och argumentera och för fram och, och, och sträva till att kunna på ett samordnat och bra sätt. Alltså Föra fram och visa liksom att, okay, att den här alltså att varför man har sin egen åsikt. Och i bästa fall så kan man ju skapa en förändring hos den andra. Men Sen... liksom, vad, vad, är det dina, vad är det för det här liksom att, att, att, att lyssna på de här åsikterna och konfrontera dem? Och, och låta också dina egna åsikter bli konfronterade. Så jag vill bara inflika till det mm. som Nikolajus sa att om du har en åsikt så det känns alltid skönt med de här spontana aggressionutbrotten och det är bra att de, de finns på sätt och vis. Men världen har aldrig blivit bra av att man har sprungit och gett någon person på käften en gång. Nej, nej, det här är inte ett spel man kan inte bara liksom springa och skjuta en bad i slutet och så vinner man. Mm. att om du har en åsikt och du reagerar på ett emotionellt sätt. Då måste du vänta tills den åsikten destilleras till en intellektuell. Uh, artikulärbar ståndpunkt. Och sen måste du framföra den. Du kan göra det uh, du kan göra det med känsla. Men du kan inte bara göra en åsikt baserat på känslor. Att, fast du kanske har hundra procent rätt. Det är inte som man bygger ja. broar till någon. Om du inte bygger en bro till någon med din åsikt. Då är den värdelös. Mm. Men Så vad har, vad har vi egentligen. Så vad har vi kommit fram till. Vad, vad är som summa har? Att Alla åsikter är bajs. Om de inte är. Om man inte har gjort. Grundläggande arbeten. Researcha. Forma sin äh, egna opinion om saken. Och därefter framför den. På, en, på, rationell, på ett rationellt sätt, nisbå? No. Jag tycker att vill man, ska man, vill man föra fram sin åsikt så, jo, jag tycker på att föra fram det på ett sakligt sätt. Mm. Om så långt som det... Så långt Nej, som det man ska är. klubba dem i huvudet med åsikten. Ja, man ska skrika könsord åt alla. Och, ja. och förolämpa exakt alla. Och, mm. och, och, sen, och sen om någon säger emot så ska man kasta sig i den här offerrollen. Ja. Och yhy, nu är jag så ut. Nej, ja. alltså det, det är ju det där som man absolut inte ska göra. Och om någon gör det där så är det ju ett billigt trick för att försöka på något sätt förstärka sin egen sin egen position. Precis som position. judarna judarna gör med holocausten. Åh, <laughs> oh, men. <laughs> ja. För att det för intressant nu bara nåsikt eller hur? Ja, precis. Ja, ja, precis. Ja. Ja, ja, ja Jag för. Ja. Ja. Ja. ja. För för ja, dig. Ju... tack. Jag menar, ja. hur, hur gör du en stark Fak, när Du hittar ja. på 6 miljoner judar, am I right? är på synvinkeln. Ja, det, det är alternativ fakta, vet du. Ja, ja, ja, men det. Det, det är just det där. Just när man <laughs> tror att världen har gått framåt lite, <laughs> så står det ja. som, you, you know that liksom att förintelsen har aldrig hänt, va? Ja. Som, det, det blir liksom den här tystnaden när man faktiskt Tycker sig se en dinosaurie. Liksom dansa jänka. Liksom borta på paviljongen. Man är som. Uh, Okej. Okay. Liksom. You, out of the gene pool. Att nu. Liksom, nu ja, du måste där. gå av lågstad. Att... Ja. Nej men alltså. Nej men jag skulle vilja säga. Att alla ska få en åsikt. Det är väl det mänskliga som finns. Att jag tycker. Det är ju som om man på något vis Blir människa uh, men, men Får du tycka vad du vill Ja det får du väl Men så får du öppna din jävla mun Att Jag menar Det är väl Det är väl lika bra att, att du liksom håller käften Och alla tror att du är lite efterbliven och du faktiskt öppnar munnen Och bekräftar det mm det att du har en åsikt som betyder inte per automatik att det är den mest värdefulla åsikten någonsin nej. Och bara ja. för att du kan slå några ord ihop och bilda en, bilda en, en mening så betyder det inte att du har en åsikt alltså. nej nej, men alltså vilken idiot som helst ska stå och men det måste utan den här koherensen och Menar, det, det, det är ju en av mina favoriter att, det är att man står och har en diskussion med någon som faktiskt har upplevt någonting då, eller att det faktiskt finns något intressant att säga man står och, och uh, diskuterar med någon som säger just att spända ett år i Japan och liksom hör på hans historia eller någonting och, så. och sen då så kommer det kommer det in den där personen då in i samtalet liksom slirar in från vänster så lyssnar han 10 sekunder och som att Japan, ja jag när jag gick i Citymarket igår så rädde de in de där som jag brukar köpa så då måste jag mm. och då, då är det liksom den här liksom då får jag liksom såhär kanta overload i min hjärna och då brukar jag liksom stiga upp I men vuxna tar nu Shh! att liksom, mm. du, du, shut mm. up att, fuck kan du inte säga att det så. Alla, alla ska hela tiden Ha någonting att säga Jag vet att det är lite ironiskt Eftersom jag är den som Som reglar mest Men, men Oavsett Ingen bryr sig Din jävla ås Att satan liksom, Försök fundera ut först. Och om din hjärna redan arbetar på full spin, Liksom när folk talar så att. Men fuck du måste väl skicka alla ett e-mail. Och sen efteråt och berätta. Jo minst när ni talar om det här och det här. Då tyckte jag så här. Då kan vi då rulla våra ögon och säga. Ja oh, Men det är ändå hundra gånger bättre. När du kommer där och stör. Och sprider din essens. Det är ingenting fel att vara lite tyst ibland. Sa han, fast ja, han ja, önskar ja, att finländerna Kanske skulle vara lite mer socialt ja. mm. Men gör, ja. gör rätt för din nation Stå tid Sen är det golvet det, det finns en politisk slogan i Danmark Som jag tror Skola utan pengar håller inte länge Det, det är inte slogan Men det var att... Rätta mitt utan Skola utan pengar håller inte länge Skola är pengar, håller inte länge. Jag Min men, åsikt att jag sa det bättre. Ja, precis. Jag tror det var socialdemokraterna Så i, gamla, i gamla valaffischer sa det. Gör din plikt och kräv din rätt. Mm. Alltså, din plikt är ju att i en demokratisk samfund att vara en en självtänkande, utbildad individ som formar sina egna åsikter och därefter kräver att uh, den de politik som gagnar dem blir implementerad. Det, det som, alltså, men det är ju ett krav på individen att han utbildar sig själv. Liksom, the train goes both ways. Om man så väljer bara att liksom vara en idiot som ser på uh, fucking. Uh, MTV och liksom katta på Youtube och därefter väljer att, liksom, men, idag är det valdag, så, så kryssar man på ett, en eller annan random person. Liksom, mm. you know, bli hemma istället. You know? ja. Rösta blankt, bidra inte till mm. valstatistiken om du inte hittar en lämplig kandidat. Kalle Anka är ganska bra. <laughs> ja. Jag, ja, jag har många röster inte rösta på säkert fem år. Därför har det inte funnits en kandidat ja. jag har sympatiserat med. Det har bara funnits dåliga och mindre dåliga val. Ja. Kanske Paul och så kommer det som någon. Som... Och sa, men du är inte rösta, du är inte rösta. Nej, men jag sa ju startade att det fanns ingen kandidat jag tyckte var lämplig. Så jag bidrar hellre till icke Polpott är med Pol inte... inte med på listan idag. I år heller så jag kunde ju inte rösta på Ja. Oh. Bring back Polpott. <laughs> Polpott. <laughs> <laughs> We ate your yeah, eye well. Ja, äta barn. Haha, nu kan jag ställa mig bakom. <laughs> ja, var det, var det en bra avslutning där då? <laughs> ja, avsluta på någonting högt. Polpott är väl ganska bra? Ja, <laughs> <laughs> potter och äta barn. Ja. Om, om du tycker att det här liksom, programmet var ett fitti-program att lyssna till. Liksom, ja, du kan ju alltid skicka en liten meddelande till oss på Tryggervarning på Facebook. Eller eh, Twitter, at Tryggervarning1. Eller... Ja, så det inte går till Anna. Ja, precis. precis. För, och, Anna, och, och, Anna... Om är, och om du är Anna och har en åsikt över att det kommer så mycket konstiga meddelanden till dig på Twitter. Så kan du suga min kuk. Åsikt. Trygga varning!